Тому формула «У нас немає грошей» стала такою загальною для людей, які лікують. Та годі про це. За короткий час його відсутності у маминому житті щось змінилось. У квартирі з'явилось стільки нових речей. І сама вона стала іншою. Помолодшила. Знову гарно підстрижена, гарно зачесана. Мабуть, знову робить манікюр. І немає у тієї... Вічної втоми в очах, а який обід йому приготувала, і фруктовий салат на десерт, вітаміни, бо він росте. Вона завжди думала тільки про нього, його мама. Але ж цей мужик на сітроїні, як його, дядько Маркіян, ну і ім'я, зразу видно, хлопець зо села. Але грошей у нього, мабуть, не міряно, якщо він робить такі дорогі подарунки. «А навіщо? На якій підставі? Хто дав йому право розпоряджатись у їхній квартирі? Купувати холодильники, телевізори? Хто? Мама? А чому не спитала у нього? Бо його сина не було? А може вони навмисно спровадили його Дмитра з дому, щоб побути у двох?» Ця думка обпекла. «Так, вони це зробили навмисно. І він бував тут, цей дядько. Зараз перевіримо». «Не може бути, щоб так спритно замали сліди. Щось завжди лишається. Дмитро побіг у Ванну. «Дмитрику, що з тобою?» – гукнула навздогін мати, бо надто вже рішуче він кинув книжку, сторінки якої гортав, не усвідомлюючи, що на них написано. «Нічого, мамо, все гаразд», – обізвався. «Так і є. На поличці станок для гоління». Забув. «Чи, гадає, скоро повернутись?» «Чужа зубна щітка». «Шафа, звісно, чужі сорочки на поличці, акуратна кубка чоловічої білизни». «Що з тобою, сину?» – стурбувалась мати. «Мамо, що це означає?» Син потрусив чужими шкарпетками. «Дорогими, мама йому таких ніколи не купувала». «Не кричи?» Голос матері таким, м'який і лагідний щойно став твердим і гострим. «Чому ти кричиш?» «Поклади шкарпетки на місце». «Мамо, що це означає?» Вже спокійніше на то нижче спитав Дмитро. «Він був тут. Він тут жив, поки мене не було?» «Так», – мати відповідала коротко. «Мабуть, не вважала за потрібне розвивати тему». Та Дмитро не заспокоювався. «Мамо, він жив тут?» «Він спав на моєму дивані?» «І враз його осяяло, Ні!» «Цей дядько не спав на його Дмитриковому дивані!» «Він спав отам, поруч із мамою!» «Він торкався її! Він!» «О, ні!» «У голові швидко прокрутилися кадри з фільмів!» «Двоє людей на дивані, двоє роздягнених людей!» «Двоє людей обіймаються, цілуються, двоє людей!» «І одна із цих людей – його мама! Ні! Ні! Ні!» Дмитро звівся на рівні ноги. «Що робити? Розтрощити цей чортів телик, розгромити холодильник, повикидати ці смердючі шкарпетки з балкона?» Він вибіг на кухню, зачинив за собою двері, сів за сіл, обхопив голову руками. Його мама! «Його мама! Як вона могла? Як могла привезти сюди, в їхній дім, цього чужого дядька?» Вона обіймалася з ним, цілувалася, як воно буває у них, у дорослих? Звичайно, нічого особливого. Тупо, що вони у цьому тямлять. Захотілось пити. Відкрутив кран, підставив за звичкою кружку. Мама почула. Від неї не ховається жоден його рух. Вона бачить крізь стіну. Сину, не пий води з-під крана, скільки можна говорити. Відчини холодильник, знайди собі щось. Дмитрик відчинив важкі дверцята. Аж присвиснув. Ого! Йо-ма-йо! -йо! Чого тут тільки немає? Ковбаска, шинка, загорнута у прозору плівку, сітка апельсинів, ківі у пластиковій коробочці, якісь грибочки в баночках, кетчуп різних видів. На нижній поличці дверцят вишикувались пляшки з водою. Відкрита з мінералкою. Це, мабуть, для мами, в неї інколи поболює шлунок. Чи для нього, для цього мужика – Поруч, Фанта, Спрайт, Кока-Кола, як у магазині. Спрайт навіть у металевих баночках.